Zavie e, e Larecha... Retevik eta Olivia Laretxeak errandi date dudan xartu behar da horkaria partida astapenetik, beharrezkoa zen partidaren segidarentzat. Beraz ongi sartu niz jokoan, Bixentek astipiskat emandu rene egiteko eta dene emandut astapenetik. Hala ere lotu da, Bixente. Zinez gogoko nuen itxurao behago bate maitea iparaldeko finalan baino. O da dire, unko moen favoritzez su lepehi baske. E, donc, lo hagi lesion ikus, Emanera partida... Piskat lasaiagoa batu niz. E, y... zen, y... Y... zen hain favorito gaur, y... dena botabea nuen sasoin azken buruzburukako partidan. Ongi pastu da, ongi prestatu eta pausatu nintzen, eta prest harri batu nahiz. Ez. Y... <tusurra> partida, ezin ez, txara egin du, eta xapenean, ego hitan zuen 8-8 eta bost. Ez bat ere partidan txartu, eta uzidut Mikael Antzinean, Urtu eguzian, haintzina nari da, bere etxeada, eta berak batak izak egin haintzinetik. Eta ikusi, ikusi dugu egun, e, dena, sartzen zen betako, hala, e, untsa zen buruan, fisiko pieta dena, nik bat ere, baknean chaktu, e, eta hala, da deus erraiteko egun, e, mereste hendu bere, bere, bere, bere txapela eta, eta gehiso erraiteko.